Bismillahir Rahim. Qardaşlar sual verici, əyq kəsməyin hökmü nədir? Və bir də kəsidən əyq kəsmək var mı? Cavab belədir ki, bu məsələdə fəqihlər üç qrupa bölünmüşlər. Birinci ci rəy cəmrurun, yəni əksər alimlərin rəyidir. Onlar doğulmuş körpə üçün qot kəsməyin sünnə müəqqəddə Təəkid olunmuş sünnət, yəni vacibə yaxın sünnət olduğunu demişlər. Ən doğru rey də bu reydir. Bu rey əksər sahabələrin, o cümlədən də İbn Abbas, İbn Ömar, Aişə, Fatimə və digərlərinin, radiyallahu anh, Həmçinin, əksər tabinlərin, məzəblərdən də malikilərin, şafilərin rey, ha belə əmbəli məzəbindəki məhşur reydir. İkinci rəy zahirlərin rəydir. Onların fikrincə, əyi kəsmək vacibdir, fərzdir. Qeyd edək ki, bu, cümhurun rəyinə müxalif olan zəyif rəydir. Və nəhayət, üçüncü rəy hənəflərin rəydir. Onların fikrincə, əyi kəsmək müstəhəbdir. İstəsə kəsə bilər, istəsə kəsməyə bilər. Qeyd edək ki, bu rəy umumi şəkildə Cümhurun rəyinə yaxındır. Cümhurun isnad etdiyi hədislər isə bunlardır. Birinci hədis Rəvayət edilir ki, Salman ibn-i Amir radiyallahu demişdir, Mən Peyğəmbər s.a.v.in belə dediyini işitmişəm. Doğulmuş körpə üçün qoç kəsilməlidir. Elə isə onun üçün qoç kəsin. Bu hədisi Buxari, Abu Davud, Tirmizi, Nəsai və İbn-i rəvayət edmişdir. İkinci hədis Səmura radiyallahu anh ravayt edir ki, Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, hər bir doğulmuş körpə öz qoçunun girovudur. O qoç ki, onun üçün yedinci günündə kəsilir. Bu hədisə də Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn-i Məcə, Əhməd, Beyhaqi və Hakim ravayt etmişdir. Hədis səhiyyədir. Üçüncü hədis Ayşədən. Radiyallahu anhdan rivayet edildir. Peygamber sallallahu ve sellem həmin hədisi demişdir. Oğlan uşağı üçün 6 aya yetişmiş 2 qoç, qız uşağı üçün isə 1 qoç kəsilməlidir. Bu hədisi Tirmizi, Ahmad, İbn Hibban və Beyhaki rivayet etmişdir. Bu hədis də səhihdir. Həmin hədisin digər ismində deyilir ki, Peygamber sallallahu ve sellem Bizə oğlan uşağı üçün iki, qız uşağı üçün isə bir qoç kəsməyə əmir etmişdir. Bu hədisi Nəsai Əhməd ibn-i Məcə ibn-i Hibban və Darəqudnə etmişdir. Hədisi səhiddir. Yenə bir hədistə rəvayət edilir ki, Ummu Kurs Əl-Kəbiyyə Peyqəmbər s.ə.v.lə əqiq barədə soruşmuş, o da ona belə cavab vermişdir. Oğlan uşağı üçün iki qoyun, Qıl uşağı üçün isə bir qoyun kəsilməlidir. Bu qoyunların erkək və ya dişi olmasının zərəri yoxdur. Bu hədisi də Əhməd və Tirmiz rəvayət etmişdir. Hədissə hədissdir. Və nəhayət İbn-Əbbas radiyallahu anhına rəvayət etdiyi hədissdə deyilir ki, Peyqəmbər s.ə.v. Həsən və Hüseyin üçün əqiq kəsmişdir. Bu hədisi də nəsai Əhməd və təbarani rəvayət etmişdir. Hədis səhiddir. Həmsinin qeyd edək ki, İbn Qudamə, rəhiməhullah, Əbu Zinaddan, icmanın bu rəydə olduğunu nəql etmişdir. Bu hədislərdən fəqihlər əqiqin sünnə müvaqqəd olduğunu demişlər. Üstəlik, fəqihlərin rəyinə görə, Şəh üçün kəsilən qurbanlıq heyvan şörpənin 7-ci günündə yaxud 14 və ya da 21-ci günündə kəsilir. Oçı qaldı, kəsi kəsməyin caiz olub olmamasına həqiqətə kəsi kəsmək caizdir. Qoyundan da fərq ondadır ki, qoyunun yaşı 6 aydan aşağı olmamalı, kesininki isə 1 ildən aşağı olmamalıdır. Əlavə olaraq bir məsələyə də toxunmaq istəyirik. Əgər uşaq ölü doğulmuşdursa, bu halda onun üçün əqiq kəsmək lazım deyil. Əgər uşaq doğulduqdan sonra 7-ci gününə qədər vəfat etmişdirsə, o halda onun üçün əqiq kəsmək sünnədir. Və əgər uşaq 8-ci günündə və ya bundan sonraki günlərdə vəfat etmişdirsə, o halda onun üçün əqiq kəsilməlidir. Aleykumus salam. ورحمة الله وبركاته